Хіба не в цьому сенс самої султанської влади? Надто, що людо платить усі химери свого володаря. У запеклій боротьбі за найвищу прихильність ніколи немає однодумців. Ніколи ніхто нікому не помагає. Коли вибирають із тисяч одного, на нього падає найтяжча ненависть заздрісників. Сулейман вибрав і Брагіма. Чоловіка, який, може, найменше вдавався до становища, яке йому припало. Для султана Ібрагім потрібен був як двійник, тінь, на яку все падає, блиск і лихо. А султан стояв остронь, у спокої і шанобі незатьмареній. І всі побачили – грек нікчемний, і всі будуть нікчемні на його місці, а султан – незамінний. Чи ж варто було завалювати Ібрагіма передчасно, коли він і так має завадитися під тягарем своєї нікчемності? міру і розміри якої міг визначити лише султан. Будь і спроби втрутитися в ці його справи, Флейман трактував би як замах на його велич і не простив би нікому, навіть найближчим людям. Тому треба було набратися терпіння і ждати. Ах, якби жити вічно, скільки б можна перетривати зла, нікчемності і людської марноти. Щоб не дратувати звіра в клітці, Фердінанд прислав до Сулеймана своїх людей для переговорів про мир. Посланник Корнелій Дупліцій Шепер мав найвищі повноваження від самого імператора Карла, від короля Фердінанда і від Марії у довипокійного угорського короля Лайоша. Він привіз Сулейманові ключі від стародавньої угорської столиці Естергома, Лист від імператора Карла, в якому той обіцяв султанові мир, коли Сулейман віддасть Угорщину його братові. А також лист від Фердінанда із запевненнями синівської відданості Сулейманові, коли той піднесе йому вдар угорську землю. Шепер сподівався, що буде негайно прийнятий самим султаном, але і розпорядився інакше. Мовляв, султан передав усю владу в його руки, тому все, що посол має сказати, він повинен сказати йому, тобто великому візирові. Принятий був шепер в Ібрагімовому палаці на Атмейдані. Великий візир приголомшив посланника золотим доломаном, що мав на собі, величезним діамантом на одній руці і ще більшим рубіном на другій. Луїджі Гріті з пальцями, обнизаними коштовностями пещений і нахабний, виступав як уповноважений радник у справах Угорщини. Великий драгоман Юнусбег, гігантський похмурий турок, про якого йшли чутки як про найдовіренішого султанського дипломата, покликаний був Ібрагімом лише як перекладач, а начальник його особистої канцелярії, хроніст Мустафа Джелал Заде, зготовився записувати кожне мовлене слово. Шепер поцілував полу Ібрагімового доломана, так ніби мав перед собою самого султана, але великий візир сприйняв те як належне і повів мову про свою необмежену владу в цій державі, про всемогутнє османського війська і про благородство турків. Ще недавно, казав він, султани платили яничарам по пів на день, сьогодні ми вже платимо їм по цілих п'ять аспр. Можемо виплачувати аж до восьми аспер на день. Для доблесного флоту взагалі грошей не шкодуємо. Скажімо, нещодавно я видав для озброєння свого флоту проти Італії два мільйони цехійнів. Але те ніяк не позначилося на державній скарбниці. Така вона багата. Османське військо непереможне, у цьому мали нагоду переконатися вже повсюди. Але ми можемо навіть не підіймати всієї своєї сили, бо самих тільки 50 тисяч кримських татар могли б спустошити цілий світ. Двічі водив військо проти Відня, але обидва рази пощадив те славне місто. При наступі багато тисяч жінок і дітей ховав у лісах, щоб їх не захопили в рабство. Так чинив не тільки я, а й багато інших добрих турків, бо не всі вони варвари, нелюди і хижі звірі яких називають християни Шість годин вихвалявся Ібрагім перед посланником Шепером Пажі приносили частування Поряд із східними ласощами лилося вино Заборонене для всіх мусульман Але не для Ібрагіма, для якого не існувало в цій землі ніяких заборон Усе, що я роблю, вважається найліпше зроблене Хвалився великий візир